Egunoen Egurdion Gabonzuo eta Leongietori Muge Merrak podcastera edo Mugeamers eh podcastera bada kizute bideo jokoen podcastaat eh bateztere telefonoen bideojoketan eh ba bueno, peskat eh, zentratzen gaia, baina ba bueno, denetarik ikusten dugula eta gainera ere bai, Bataierzen eta Bion eta Bion eh osea, praktikada. Ni brutal naustu, eh? Barcelonatik, eta, ba, Moriliatik, Mexikotik, Dyer dugu. Kaixo, Dyer? Kaixo, Rachel Dawn, mendik. Zermuz, aztea? Zermuz, zeren gaur olako hak bat egin dugu jendeak ez dakienla, baina... <laughs> ba, bueno, pixkanaka, ba, ba, normaltasunera voltatzen, eta, bueno, esango dio jendeari, Igual arrituko zarete, igual bakarra izango naiz mundu honetan, baina, ja... Bixken nazkatuan agoko bi... Eta zamekin, ja. Ziurrenik bakarra izango naiz, eh? Bai, e? Eh? Osa... Aha, ez dakiz zergatikak nazkatuta zaude, eh? ba... Naiko entreteni garria izan da, o, azken bihurtetan? <risa> bai, gai, baina, bueno... Zengo dugu... Eh, Azkena normaltasun arekin... Egunelko eh, bizitzarekin jarraitza besterik ez ari gugat ditzen. Hori da. Hori da. Hemen, ari dira planteatzen, ba, ja, restrikzio guztiak entzea. Ez dakit... Eh, <gülüyor> beintzat kalean, beintzat kalean. Gero, gero dendetan eda, eta, bueno, ba, ba, um, ba, etxe barruotan eta bar, ba, ez dakit nola e, no, ez zerrekin gauten, baina, ba, bueno, ba, planteatzen ari dira. Ez dakit pa que esté el azken azken apocalipsia a, azken el horrelako o relako ba gauza bat egin zutela ba omicron etorri zen mejor en bildorra diot bai bai no da ke Nire kasuan, ba, bueno, ba, nahiko ondo, nahiko ondo, jarretzen dut, nire, nire zean, egonintzen afaltzen, Bartzelonako eh, japoner jatetxe oberenean, ez bon, ez dakit oberenean, baina segure garestienean eta, ba, bueno, ba, esperintzia izan zen, ez, eh, ba, bueno, opari, opari batekin zidatelako, eta, ba, bueno, ba, opariak gaztatu behar dira, eta, eta, bueno, ba, esperientzia hona, ez nuke ordainduko, ez, ez nuke, ba, nere nere kabuzdeingo, baina, bueno, ba, oparituta, eh, beste beste, sen, beste zera, sensazio batekin hartzen duzu, eta beste modu batean disfrutatzen duzu, oso ondo dagoela ere bai. Hau esan da, guazzen, bideo jokutara, joan denazten impact izan genun, monografiko eta gaurkoan, e, zuk, e, saio seboen jonen, esan duzun dut agian denbora dago berek hartzen di aste honetan. Bai, eh, bueno, aurreko sa llevan ahorratu nuen eh principios zen ba, Pokemon va Pokémon era vuelta, o uh -huh. gero ba, azken egunetan Jolostenegon izen beste jokua bat batten analisi erritea eh pronoso eh, bisaioarru, baina eh, kontua kontuada eh, bueno, ba jodei Orain patuko duan joko horrek ba neiko engan chatu itegun batzutan eta aste bat hon nei zure eh, nahiko sartu jokoan eta ustut eh, osteguna zela eta oraindik ez nuen pokemon ireki. Ordenesan unez ba aldatu hako plana. <risa> <risa> e, Beto eh ba oreanalisia aurreratuko dut eta eh, ja aurrengo asterrako ba ekarriko dut eh, berriz pokemon aurrera dut, ba, bueno, zuri horren beste oditzea pene kartzen dizkizun ba, Lavender Town edo, labande, irian, vale. errian mamua, e, mamuen iria, eh? izela Fokio... jokoan, eta arduan, ba, ez perdu turrango asterako, ja zarbait, e, ze kontatu ikitzea. Zondo, gainera, ba, bueno, ba, Pokemon izan da aste, grabatzen dut aste honetan, au, e, oh, bueno, aurrekoan, e, ba, bueno, ba, notiz izan da zenen, Pokémon en eh, Joku berría, estreñato dute, va ah, bueno, va oro correa en crítica onak, bañan, sale a Skok, va eh, aserraturik daude, va Joku onekin. Esa eh, daute, va bueno, va gráfico que os entusiasmo. Legends arce eh, usen. Vai, orida, orida, orida. Ah, es que orida, hemen no estu dut va aste. Ah, ah, regazos, ah bueno, aquí <ríe> en... Es que ni bideokonsolak ez ditut, eta orduan ba, bueno, ba, ba, gian, <laughs> <laughs> ba gian duela bizpainoazteatzen Echatu nuen aipatzaz, normalan Pokémon ba, Pokemon desienta aipatzan duanez, baina bai, hemen, hemen badira bihaztenik, uste, ja eh, karagatu dela Disclaimer bezala esan baratut, ba, bon, nere, sí. ba, bizkat e, e, ta, informatuta egoteko moduan, nere kasuan ba, podcast, podcastak entzutea da, eta, ba, bueno, oraintxe bertan Nere aplikazioan, gutxi gora, beraz, gutxi gora, beraz. Eh, Exakto, badauzkat, horrein dekan, hogeita bi entzuteko. Hoietako, <laughs> edo lau, videojokuetakoak dira. Beraz, ba, bueno, bai, What? agien... podcast. Bai, no, bai, bai. Eta, eta, eta, eta duela, azte terdi, ez dudala podcasti geizten, zeren, pentsatu nun, bueno, barko, o sea, entzun bargo ditut <laughs> ditu dana, eta gero berria entziko ditut, ez? Baina bai, bai bizitzak ez diten ematen ba ba gustatuko litzeken bestela ba, ba, egotea eta bueno ba, hau esarda hau esarda da hau esanda e, kasuan ba, e, joku bat telefono kojoku bat ekarri dut e, aste honetan e, ba nahiko ingontzatuta ezan na uena bonkart izena du eta da ba, ba a, bueno, esango dut baina za porqué mario kart jokuaren e, ba klon bat da Mari Karten e, diseñoak ez ditu, baina e, mapa, mapak oso oso, oso antzekoa dira eta ba badaukate ba Mari Kart batek daukan guztia, ez? Ba karrerak, e, gauzak botatzen beste jokalariei, trukoak, e, atajoak, ba badauka guztia. Eta ba, bueno, ba, momentuz nahiko gustatu zait e, gero gero ba, bueno, ba, komentatuko dut. Eta bueno, eh aste honetan, bai, zero zero son ezenun? Bai, e, e, esan dut zer, ez duan aipatuko astena, baina astu eh, astu ah, zeita vale. ipatzen ba. <laughs> vale. Ba, kojokua, e, e, Tailed Demon Slayer, hizen adu, eh, bueno, Action RPG edo euskaraz bueno, en euskeraz ba, akziozko RPG automatiko bezaleitzulidut. Mhm. Mm Kiskati deia egiteko eta, bueno, analizian ba, esako eh, nagoai patuko dut guaren ba, dinamika. Eh, lehen RPGa zaten genun zera, zela eh, zure genero kutxuna, apurka-apurka, idel géneroa bilakatuko da zure generoa ez da? Eh, ikusiko dugu, ikusiko dugu. <laughs> Baude gauzak ba, asko engantzatzena nau nauena gausa eh, joko gutas baina bueno badira ratzuk eh, oraindik eh ez dietela justizia gu, rapatzen probatzenaren aizpiald baino ni nere kontratu nauiz eskalian kolartu ditan xiei jokugarienaki del motakoak direla baina ba bueno Baritek denbora izatea beste motako joku batzuetara gueltatzea. Bai, beste gauza dutez, baina e, telefonetako videojokuak, ba… <laughs> Bizpainu gehiago daude, ez ba. ba, bueno. Hau, esan da, gaurko… Mm, gaurko, bon, entzute analizarte, musika. E, Bloody Booth taldeak elkarzen digu. aste honetan e, disko berriak aleratu du taldearen lehen diska da. Rakshak diskoa ba, ba, ba, bueno, ba, youtubeen nahiko famatu egin zen e, Indiako metal talde bat da Non, ba, bueno, ba, holako hardcore, e, rap metal, nu metal app Bizkat, nazten duten Eta esamestela, ba, Rakshak e, talde honen Lehen diska Eta bertatik, ba, dan atan da <tinyatik> а Aba, ben, ez da ez da patriarkia, we love a woman is the people that I run be gunning. I take it edo bueno, tarten orden aldatu dut apizkat ba honetan ba eh jokuarekin da jokoarekin ba gaintsa ta aste hasiera e, nen kon egon itzelako eta pentsatut dut ba ona prochatzea ba e, eta eta bueno, egia san ba bueno ez banu ziurrenik ba, E, ut, utziko nuke jokua ba, orduan, e, bueno, ba, aproxatuna izan dut, ba, ja, e, analiz, jokuaren analizia osaatzeko, eta ja urrengo asterako utziko dut e, Pokemon. E, eta, bueno, asteonetan ekarri dudan proposamena, esan bezala Tail Demon Slayer e, izena hartzen du, Eta, bueno, e, jarraian, ba, pixka dut e, ahipatuko dugu, ba, joko honek eskaintzen digun dinamika. E, Deskribe apenari behi bezala da e, ba, gukionez, ba, ideal action RPG, edo, bueno, e, esan bezala banik e, akziozko RPG automatiko bezala e, txuli dut. Eta, bueno, nahiko ondo deskribatzen du, ba, e gokuaren dinamika eh o sea, Azkenean, bona er, RPG ba, te, eh, bada. o RPG eh bala, o RPG normaletako ba gehienak geienak hein ditugu, gure pertsonaiari kasu honetan, ba. bueno, pertsonaia bakarra izango dugu, eh bentzat bueno, ba ni nahi zen ber virtuang aceleraz eh, zorro izeneko azeri bat daukagu pertsonaik bezala, oz buruari <risa> e, voltaz komandizki batek pertsonaik izena jartzeko. Bai, agian One Piece'en eh, zaleak ziren. <risa> eta eta bueno, nahiko azira batean ba, interesarregen zait eh, proposamen, bueno, ezberdina mm. eh, iruditu zaitalako Eta, bueno, eh, jokuan aurrera gine ala, bueno, txune batzuk edo ikusten joan naiz, baina, bueno, baintzat, probatzeko eta eta, bueno, eh, eh, mota, jokun mota hagu ba, ezagutzeko, bai asean interesgarria iruditu zait eta Eta, bueno, ea, bueno, ea, berdin pentsa zen duzuan, edo, bueno, igual nor, nor, lortzen duan norbaitek e, joku hau probatu nahi izatea. Hmm. E, azkenean, ba, e, historia baniko simplea da. E, suposatzen da, e, e, litxi izeneko deabruen de e, buru, e, burua edo erregea. Ba, ba, ...berriz mundura voltatu dela. Eta... E, ...buna, ba, hemen katzen eta ba, pixkat... E, ...kunfupandari gogoratu dit, edo gogorakarri dit... ...bigauzen batik. Ba Batetik, ezusteko eroiaren erabileraren batik... Azkenean, eh suposatzen da, ba, bueno, eh ba eh, konfu pandan beze la ba, bueno, bat edo bueno, eh bat eh, eroiaren bidea hori, ez? Non badauko au bat, eh ba, bueno, berezia dela, baina ez dakiela edor la conservaite. Ez nari gehiago horretu deana da, bueno, azkenan badago maizu bat, ba, entrenatzen ari dela etipoz e, berdinak eta indartxuenak edo bidaltzen ditu, ba, deadruen errege hau gen ditzera, eta, ba, munduaren txako saritzarrez, ba, e, zombi bilakatzen ditu eta bere e, buruzagi bilakatzen dira orduan, e, Bai Inoiz edo e, eroi be, biakatzea esperokoz lukeen pertsonaia, e, ungu kontrolatuko dugun azeri hau, e, behartua ikusiko da ba, e, de abro hauek e, ba, ja, bera delako munduaren azken esperantza. Eta, bueno, e, ere goratu ditu pixka bat e, e, konfupan nari, ba, bueno, pertsonaia ba, animaliak direlako, eta bora, ba, esan bezala ba, azeria ditu, un, azeria da izango da gure pertsonaia, eta horretaz gen, ba, bueno, ba, gure txaiak edo zombi motako ba, untxiak, txakurrak, eta bueno, eh, mota guztietako animaliak aurk aurkituko ditugu. Baiko, gure kartzun dit, pixka bat, eh, bueno, Eh, mahi jokuak jolazten ez ditu nuztunentzako, ba, ba dago joku bat, nahiko famatu egin zela, errut zizena duela, ba, dela pizkat estrategia joku bat animaliekin, eh, ba, sobatean, eh, eh, igarretzen dena, eta eh, bertako ilustratzaia, dela eh, Kyle Ferring nuztedut, pila guztatzen ilustratzaile bat da, Eta ba, ba joko honen diseñoak emate dute, ba, ba tipo honen e, marrazkitan, ba banaiko inspiratu direla. Hasta kit e, agian beste diseinatzaile oso famatua da, baina baina, baina ba, kuriositatea badaukazute, badago joko bat eztenadola Roots eta diseñoak banaiko antzak bai, mm -hmm. e, barkatu Root Root bakarrik. Eseri gabe. Root bai, eta diseñoak ba neri nahiko antzak die hartzen die gaten. ba hori ba animali, baina nahiko politak. <laughs> Mm -hmm. Bai, bai, diseinuak, e, bueno, e, polita direa, eta, bueno. E, eta, bueno, e, jokuaren dinamika bat pixkatu goto ulertzeko, e, no, orain kontatuko duen errekin, e, argi delituko da, zagatik, e, ba, deskriu apenean, idel e, itza erabiltzen den. Mm -hmm. Zaguna, azken batean guk, eee, Ehingo duguna da edo bueno, gure pertsonaia gertukoa da e, zombie antzeko animalien aurka borrokatzen eta bueno e, lau arma mota izango ditugu ezpata dagak ezpata dagak e, arkua eta ez gara txan alazaten edo, bueno, edo makilla edo... Ah, vale, baiz, maquilla, maquilla, baiz. E, bai, makilla, makilla, bai. Bai, magia botatzeko erailtzen den... Bastoia e, edo. Bastoia edo, bai, hori da. Bai, ek dira ditugun armak, eta, bueno, asiera batean, ba, bueno, eraso normala edo, e, ez dugu kontraratuko, e, automatikoki e, e, Erasotzen jungo da, baina eraso berezi behatzuk eta, bueno, e, egidasan, ba, bueno, jokuan e, min gehiena edo eragingo duten erasoak ba, oie, kontrolatu ditzakegu. Baina Baina nor, nolazbait, ba, jokuak berak ba, animatuko gaitu ba, automatikoan jartzera erasoak. Eta azkenean, e, gure lana, gestiokoa izango da, ba, idel joko gehienetan bezala eta hori jungo gara gure pertsonaia hobetzen, bere maila igotzen, e, bere bueno, armak eta beste e, baliabideak e, bueno, maila hobego ko lortzen eta hauek ere maila zigotzen eta esan bezala, ba azkenean, azkenan, ba bueno, gestioko e, joko bat izango da. Interzgarria inzait bat ez ere ba, lehen, lehenengo pasartetan ba, bueno, jokoan e, e, maia bat e, izango duzu eta horrekin bueno, ba, joko honetan e, maia pila bat daude pila bat egun da bueno, mi milaka e, Maia, maia zitzen duzunean, e, faseak edo pantaietaz zitzen duzunean. Fasea edozu? bai, edo bai. Bale, bale, bale. Pila bat daude. Orduan, e, jokuak egiten duena da, bo, una, maia bat iritsi duzunean, eta fase hori gainditzeko baindar nahikoa zuzunean, bueltatu zaitezke asierrara, eta horrekin e, baliabide batzuk lortuko dituzu, eta juteko indartzen zure pertsonaia, eta orrela pizkanaka pixkanaka, ba eh e, ba, e, garaituko du edo jungo zara aurrera egiten eh fase mono bueno, andi eh aurrerago edo egiten mm -hmm. jungo zara jokuan eta eta bueno e, ni bai aldiride edo e, ni uztu mila berreungarren eee, fasean nagola eta horreindik, ba, uste, badagoela, lau mila eta behar badak egi jogongo dira. Gameplay baet ikusten alinez, ja, ikusten alinez denez, e, ez dago diferentzean dirikan, ba, maia antetiko estera, ez? Bixkat, dena antz, oso antzekoa da, ez? Oso antzekoa da, bai, ez handiena, da, eee, bost, bost fazero, eee, Bueno, jefe edo, bai, e, azpi, azpi buruzagi bai. bat edo gainditu beharko dugu. Eta hor aldatuko da pixiat borroka. Eta hor, eee, bueno, ba... E, egietzan, ba, etarteko faseak gainditzelakoa, normalean, normalena da, ba, guztea jokua pasatzen. Mm -hmm. Baina, eee, fase hauetan, E, buruzagien aurka batzutan zuten komenigarria izan daiteke e, zu aktigo egotea jokoan ze e, pantailan agertuko dira bi, bi balia bi jaso ahal izango dituguna gure pertsonaiarrekin yeah. e, bueno, e, gure pertsonaian mugungitua dugu bat pantailan ikututa soltatzen dugunean, ba automatikoan jarita baldimo dugu ba jarraituko du berak erasotzen eta borrokatzen. Baina e, pantailan zehar bak auuko haututuko dituzte bi, bi baliabide ba, lagunduko digutenak ba, ezokite gure eraso abiadura azkartzen edo gure erasoan indarra, E, igotzen eta horrelako gauzak e, lag lagundu aldi gutenak ba, e, etxaila azkarago e, garaitzen. Eta hemen gertatzen dena esan bezala e, buruzagia hauek e, garaitzeko ba, denpora e, maksimohat e, izango dugu, ogeita mar segundu inguru mm -hmm. eta horrekin e, pasatu beharko dugu. eta... Bueno, eh ez, ez gaituzte ilko baina eh hori pasaa pasaden ez, ez badugu eh, gure etxaiaren bizitza guztiz kendu ba aurreko buruzagiria jongo gara hau da epost faselenago eh gara automatikoki kontatzen mm. dutunes oh, nahiko zaila dirudi eh Znuke zango zaila, znuke hori izango baina e, kontua da, ba, bueno, e, esan bezala gu ba, gestioan sartuta gongo gara eta guztan bueno, dugunean ba, pixka eta gure pertsona egin ja, zinduela aurrera egin. Ze jokua azkenan idel izan da, ba, e, automatikoki aurrera egiten jungo da, baina Giritsi arte ba, guk e, gure etapa finalera da gure fase finaleran, guiriritxiaren e, e, fase altuenera, hau da boste bo, e unarren fasean baldin banaago. E, banik e, joku automatiko jolasten utzi dezaket, baina ez dira hortik ez da hortik pasko e, ni jokuan sartu arte. Mm. Osa, egongo da borrokatzen automatikoki eta baliabidea lortzen bai. baina, baina ez du ez du fase hori gaindituko eh, ni sartu Claro, pero baliabide horiek gero erabiliitzake du. Hori da. Baina bestaldeere norurkuten du telefono bat ez, <laughs> Bi hor du hor, piztuta. Ezke hori da pixkat e, zaidana gehiagiri gehi, guztatu, nolaz bait gehiagiri e, bultzatzen ditu e, aktibo egon behar izatera. Edo aktibo, bueno, koma txot artean, ze joku honek, e, e, hemen bai alderdi pozitio bat haipatuko dut interesgarrein zaidana, usta lehen aldi zarkitu dela joku batean. Eta da, e, bueno, ba, hori e, automatiko hori bultzatzen duenez, eta, bueno, zuk baldin badukazu zure e, pertsonaia nahiko indartua, ba, egin dezakezuna da, ba, bueno, ba, ez baduzu nahi zure e, mugikorak bateriakileak gaztatzea, jarri dezakezu e, bateria horrezeko modu batean, Eta hor pantai hau bat, ba, blokeo pantai antzeko bat agertuko zaizu gure pertsonaiarekin. Eta bilan agertuko zaizu ze fasean dagoen gure pertsonaia Eta hori utzi dezakezu, e, automatikoki borrokatzen, iritsi arte puntu bateran jahortik ezin du abrera egin. Mm -hmm. Baina e, positibo positiba inzait, baina e, e, zuk esan bezala, ba, E, azkenean e, bultzatzen zaitu asko ba, jo, jokuan aktibo gotera. E, eta azkenean kasuanetan ba, aktibotasuna zer da horre ba, pantailari begira gotea, e, aldatzea edo ekipatzea zuk e, kontrolatu ditxakezun baligabidea ba, zure pertsona indartzeko Eta horre gotea eta esan bezala ba, E, batez ere ba, jokoa piska zailtzen denean, ba, jokuan hor egon beharko zara, ba, saiatzeko e, baurrenko fasera gainditzen batez ere esan ba, bezala, bost fazero, e, bost e, edo den amasgarren e, fazero horietan, direla ba, buruzagihena horka borrakatzen right. duzun fazero horietan, Ba horregotea interesatuko zaizu, ba, eh, antitzeko, ba, urrengo fazera pasal izateko aukera horiek. Gustana nahi zenez, eh, gameplayen, eh, gameplayan barkatu, eh, jokua beste, horrein arte jolazto dituzun beste jokuetaz eh, diferentziatzen duena pixka bat da? Ba, ematen duel, dakantza, ez, dela pixkat jakan esla, ez, dela horietako joku bat, non, e, pertsonaian mugitzen zu eta eta pantalian horkitzen zuen guztia e, sarraskitzen duzula, baina kasu honetan, esan bai. bezala, ba, zuk ez duzu mugitzen baizik eta ba, bakarrikan erasoak markatzea dituzu, ezta. Bai, da? bai hori da. E, bueno, dezakezu, baina bai, azkenean esan bezala jokuak noraz baita animatzen zaitu ba, beste alderdietan enfokatzera eta automatikoan jartzera pertsonaia, erasotzera. Mm. Eta bai, bai, e, igual horregatik uste dute atentzia ditu zidala, zi zebuna, azkenean, e, ba ezberdina zentzu horretan, ba beste RPG eta kolastu dituan beste jokuetara, E, igual, ba, pixako garatu dit e, Engelsaga jokuari, mm. baina horrek ez berintasun bat zuen, eta hor bai e, nahiz eta erasoak etzen dituen zu kontrolatzen, ba, aktiboak onber zinen jokuan, jolazten hori ziren nien bitartean, Ze, ez bazenuen zenuen pantaiatik mugitzen zure pertsonaia, ba, bueno, bai urduan ba, er, erasoko zu eta hiltzea e, zen posiblena. Hemen bai. kasu honetan ba, iltzea zaila da edo, bueno, e, graipatuko ditut igual ziegak edo ba, joku honetan dituzun aukerak ba, e, baliabide gehiago lortzeko, eta horietan ba, zu, zuzauden pertsonailaren maila, baina duagoko honetan, E, maia batean sartzen zailatzen bazara ba, or, e, irko zaituzte edo ez ez zara kapaza izango ba, garaiz e, edo jartzen dizuten denbora epean e, gain fase hori. Baina gainerako hankasun e, joku honetan esan ba, bezala kenean guk eiten duguna da gure pertsona helari ba, alig eta arma ekipatu armadura hobetu trebetasunak e, maia zigo ba, ere in, eraso indartxoak izateko. Mm -hmm. Eta, bueno, horretaz gain e, ba, e, ispiritu antzeko batzuk ba, izango ditugu pertsenai ba, batzuk laguntzen egongo gaituztenak ba, bueno, irartxoak edo antzekoak beste joku batzuetan izatzen dira, hain ispirituak izango dira. Mm -hmm. Eta bueno, e, desblokatzen den azken baldiaude da izango dira ba, mustro kartak eta kartahauek ba, e, emango digute bat treta bueno, indartuko digute arma mota bat eta e, e, bueno, eske joku honetan badaude bazon alde ezberdinako zela, ongora ba bueno, sham azkenean e, gure maixuarekin ba, entrenatzen ari ginen gunetik ba, e, er, bueno, lurralde honetako bai hiribururu ingurura gongora tartik ba eh zonaldes berdinak pasatuko ditugu eta bueno, eh basamortua e, erri behera edo, bueno, ibai ingurua eta mm. ba, e, igerria eta horrelako eta esan betzela ba, horrelako e, e, muztro kartabako itxak ba, e, leku bateko e, e, baliabide berezi bat emango digu eta, bueno, horrek kasu batzutan hain ba, darduko digu e, ba, bizitza gehiago izatea edo emango digu ba, e, eraso abiadura e, bonus bat horren bueno, e, arreba eta hori ingo dugu ba, esan bezala ba, e, munstrokarta hauek ekipatuz eta hauek ere maia zigota orduan egongo da asko hori ba, e, e, bueno, pilatzea edo lut edo bueno, azkenan ba, jutea E, e, eguneroko e, baliabide horiek lortzen eta horrekin jung, jungo gara ba, e, irukarta e, maia bereko irukarta e, pilatuz, e, lortuz ba, izango dugu urrengo mailara eta horrela jungo gara pixkatu betzen eta berdin espirituekin, berdin ekipamenduarekin Orduan, e, jokuak ba, azkenean e, ba, esan bezala ba, ba, lihebide ezberdinak lortzera e, animatzen gaitu, eta horretarako ba, lehen esan bezala ziega edo e, mazmorra ezberdinak izango ditugu, batzutan ba, e, txamponak lortual izango ditugu, bestetan ba, ekipamendua, bestetan gemak. E, garen hor sartuko nahiz, baina bueno, pixat e, jokuaren monetizazio sisteman. Eta lotuko dut ba, pixat alderdi pozitibo eta negatiboekin ere. Zer, bueno, monetizazio sistemari dago kionez, ba, txamponak bat ditugu. Baina bainzat, ba niko alastu den jokuaren puntu honetan, e, erabilera bakarra e, aurkitu dio txamponei eta da eh bonusantzeko ba entrena, en, bu, per, gure pertsonaia entrenatu dezakegu, eta horrekin ba hiru alderditan hobeto izango dugu eta horrek emango dugu hiru alderdi hietan ba bonusantzeko bat ez, hau da gure pertsonaia ba, arma eta ekipamendu obe alortuz ba, e, ovetzen juangara eta e, eta lortu du maiandiegoa hor baina horretaz gain ba, e, fase edo bueno e, borroka honetan edo ze, maia no no la ondotsaldua e, Eta azkenean, esan duan betzela, e, jokuak e, animatzen zaitu e, batzutan bueltatzera e, a, asierara, ez, orduan, okay. ba, iritsi zaren fasera ino fasera arte, ba, orjungo zara e, ibilbide hori bene eta herriz e, gainditzen. Eta orduan, e, Ba, ibi jaldi horretan, aldiro, uh -huh. aukera ba, izango duzu, ba, e, esan bezala ba, pertsonaia entrenatzeko, eta inda, bueno, eraso, a, er, er, erasoa handitu halko diozu, baita e, bizitzako purua. Bye eta bizitza ba, berrezkuratzeko abileidadea ere hobetu ahal izango diozu, baina hori izango da bakarrik e, ibilaldi horretan, ja jairitxiba zara mm. eta operat, ezin duzu hurrengo fazera gainditu, eta bultatzen zara hori e, berraz egingo da, eta okay. berriz ere txamponak e, utxean izango dira e, fase berriak gainditzen juten zaren arte. Horto, mm. no? Bai, bai, bakaguno, bueno, no, no la ve te cobre caba. Tu como añado un eh eh grei protocolo valdrí baina bueno, pizkat eh hm mm, eh sait juste gustatu ba, erabili erabili erabili izatea. Kasunetan, ba chanponagente. Eta horretaz gain, ba, hemak dituzu eta hema hauekin bai ba, erositxak zua, ba, ekipamenduak, armak, eta... E, bai... E, muntztrok hartak, espirituak, edo, bueno, e, azkenan borrokarako edo pertsonaien dartzeko lagunduko gaituzten e, baliabide gehienak e, ba, txamponoznekin eroskoditu. Mhm. Mm eta horretaz gain, ba bueno, e, dira champónak, baina bueno, e, izango ditugu relikiak, e, balioko digutela, ba eh ere ba gore estatistika eta indarra hobetzeko, horretaz gain izango ditugu ba, beste Beste baliabide batzuk ba, e, gure e, personailaren erasoak indartzeko, eta hor hor jetarako ba, beste baliabide bat izango dugu, eta horretaz gain izango ditugu bare pergamino antzeko batzuk, eta horiekin ba, gure armak eta e, ekipamendua hobetua izango dugu. Mm -hmm. Maña, bueno, ya ja al derdi eta negativoetan sartuta, ba bueno, positiboetan esamitzela ba askenan eko rapatu un ostiran ba, dinamika neko eh e, edo berritzaia iruditu zaidalako eta horrek ba piskat e, sartu dit ba piskat dinamikan e, Eta, bueno, id, idel joko hauekin dezkurbitu dut, ba, e, bueno, nahikoen gantxatzen nautelagor, e, denbora batez behintzat, e, ba, bueno, e, eta mekanika, ba, errexea, oz errexea da, eta azkenean, ba, horrek orre, egin batean egin dit, e, ba, bueno, ba, ba horretan, ba, pertsonaia, hobetzen eta garatzen jutsen zaren bitaktan, ba nahiko eh, sartua egoteko jokoan. Hmm. Baina, eh, bona, ba alderdin negatiboa edo eh, ere aipatzarren idel joko hauetan, eh, behintzat nik pertsonen lalki bizi izan dudana da, bai, ba, arpatzen naute edo, edo interesatzen egitea hasi eran, baina bai. iriztuna puntu bat no esaten duan. Zertarako itenari nahi zau. Dai, bai, bai, dela, ni, Ez, bueno, nik horrekin... Ze, Osa, zel buru dauka honek, e, esan nahi dut, e, hemen e, azkenean pasatzen dituzun faseak nik ikursi dudana errearte, amaigabeak dira. Bai. Orduan ez dago bukaera bat nuen e, nagusia barrukatuko duzun edo elguru eh, nahiz eta ordu asko pasa eta edo jokuan aurrera eginda e, baina elguru bat e, bukaeran e, meta bat non, bueno, a, honetareko harri nahizago egiten ez? Joku Baid. gehien edo askok bat amaiera amaiara bat nuen azken buruzagai finala edo e, etai final hori horren aurka e, borrokatzeko harri gara indartzen, baina, katzu honetan ez dut hori ikusi eta hori da azkenan ba biskate jokutik ateran hauena. Baina. Ezan bezala, eta garapena eta gar, e, gestio joku hori e, horreko aztean ba, mikrotik hanpoa ipatzen izun ba, e, peze futbol jokua, bazkenen zela futbol manager batez ez? E, an, neri manajer edo gestio kontu horiek guztatzen zaizkit eta eta uste dut erregatik harrapatunea huela hasi eran jokuak, baina e, idelauek iristen da puntu non sentitzen duzu e, edo guztatzen zaizu e, aurkitzea arrazoi bat e, edo jarraitzeko. Bai, de lapizka bat, e, pein eta berreo berdin egitea, eta uh -huh. dependezte jokua, Claro ni, ni konparatzen dut esaten nahi <coughs> dut zuna, ba, jolaztu nuen lehen idela le jolaztu nuen lehen idela, e, da bueno, ordenagai dagoen bat, da, idel txampions, e, o, Forgotten uh -huh. Realms, idel txampions, ez? Da, ni gazinen zain jolazten honetera, Zeren, ba, bueno, ni fantasia liburuak asko maite ditut, eta, ba, bueno, ba, Forgotten Realms edo Reinos Olbidaoz gaztel erazez, e, dela olako, ba, Dunions and Dragonsen nobelizazioak, ba, esan duen, ostras, ba, bira, joku bat, no, hartzen dute frankizia hau ez, eta, eta, bueno, ba, haber probatu ezagun zermoz. Eta, bueno, zein zinean jolazten, eta, claro, zein lehen aldia jolazten egin zela, eta, bueno, Ikusten, e, bueno, da pixka eta ba, txorrada da, ba, bueno, aurrea joaten zean, e, muzturak gainditze dituzu, ez duzu o gutxi egiten duzu. Horka kasuanetan, ba, ka, e, joku hau, ba, zuk komentatzen ari zaren e, jokuaren antzekoa da, kasuanetan, hori, ba, ba, ba, pertsonaik bakarrikan mugitzen dira, baina zuk aukeratu dezakezu, ba, zer aso egin dit, de, de, ditzakete ba, momentu baten edo bestean, ez? Eta kontoa da, ba, ba zuk esamez ba, ordu bat na, e, nara, e, bueno, eramaten nuenean, ba, asirean esaten zu, ba, aberrik gotzen dut, pertsonaia, bazakit, ez, e, e, mailara baina bainan, ba, patean ikustuzu, ba, ordu bat beheran dugu, zaudela, laro gehi, e, gehi e, behatzi irungarren mailan eta, ba, jokoak aurrera egiten duela, eta ez duzula progresiorik ikusi, ez, ehungarren mailatik ba, bederatzea irungarren maiara darte. Dela, nola behite, ez planoa, ez du jokoa ez daldatzen, zen horretan. Bai, eh, azkenean, eh, joko honetan bai ikusen duzu obekuntza edo, bueno, eh, jo, in, indartzen juntzarela zur pertsona ya. Bai. Baina, eh, ez dakite, eh, sanbezela behori, eh, E, Bukaeran e, ba, nagusi bat izate hori ez izate hori kasu honetan. Bai. Ba, Horrez pixka dezen gantzatu nahi, eta baita... E, esan bezala ba, txamponak... E, ez da... ezin e, dituzula erabili adibidez... Ba, e, arma edo... E, edo ekipamendu OBEA lortzeko, eta mm -hmm. bakarrik da ba, bonus antzeko ba, e, e, indara robetxeo gileek lortzeko. Bai. Eta e, hemak bai e, erabilitzakezu gauzak erozteko, baina azkenan ba, den dara juten batzare, ez, da, da, ez da RPG askotako denda normal bat, Non, bueno, dituzu ba, arma eta ekipamendu mota ezberdinak, eta horiek erozen dituzu e, txampon, denadelako txamponaren bidez. Baizik eta, e, bueno, bat gatxapon suiztema haipatu dugunean bezala, mm -hmm. bakasunetan erozen duzu, eee... Pero ero estando su eh aukera bat, ez? ez, ez, ez, ez zer tokatzeko aukera, aukera bat. Aukera bai, eh, eh, arma bat edo bost eh lortzeko eta hoekein oh, ba, esaten dizute ba, aukera gehiago dituzula ba baliabide hobego bat edo armadura hobego bat lortzeko. Uh -huh. Eta Azkenean, hor, horretan gastatzen duzu zure, e, zure gemak edo, eta, eta ez, da, ez daukazu ziurtasun hori e, ba, lortuko duzula zerbait ona edo ba. azkenean ba, dena sorteari usten diozu, eta ez dakit e, iruditu zait ba, eskatzen dizula denbora asko ba, juteko esan bezala ba, eh eh igual ezarra horren beste ehzentratu behar ba dirua lortzen ba, e, gauza bador e, armadura edo bueno, ekipamendu equipamendu eh obebaldortzo co bicicleta hun bersara bat pilatzen eta pilatzen armadurak eta baldi behide ezberdinak haipatu dituen ba, muztrokartak edo goi da mm -hmm. espirituak. Eta azkenean, e, junbartsara gero eta gehiago pilatzen eta bueno, maia bat jugoenak, ba, ze, ze maia izango dute gero eukiko duzu B maia, gero A eta gero ja eze edo maia berezio horretan egonko dira ja E, maian handieneko e, baliabideak. Eta orduan egin behar duzuna da e, jun pilatzen e, alik eta baliabide ba, ba, e, gehen hmm. eta irudor lau bamauta berdinekoak elortzen dituzunean urrengo maiaarei goal izango dituzu. Eta horrela jongo zara obetzen orduan bada Beratzen zaitu, ba, hori, eh, piskanaka, piskanaka, edo, bueno, ba, jokoaran oso sartua egotera, e, egunero lortzuko ez dakitzen bat balioide, eta gero egunak pasata, momentu ba, momentura batean ba, jungo zara e, baliabidea obea gobaldortzen, edo ekipamendu pieza obea gobaldortzen, eta, bueno, ez dakit. E, Egia esan, ba, bukera bukera oh, edo bueno eh e, hori ad, ez nau gellegu harpatu azkena nik horrelako jokuei aurkitzen diean kritika zeren horrelakoa jolasitu ditut e, bizpairu, eta azkenan da ba nire bueno, kasuan ore ba, normalean opentu zera hori ez dut asko disfrutatzen zeren E, bai, aurrea joaten zera eta muztro e, indartsua jartzen dizkizute, baina azkenean, ba, ba, eskin bat bezala ikusten dut, zeren zuk indartzen joaten zaren nenean, normalean, ba, bueno, bai, bizitza gehiok entzen duzu, eta nola baita ba, zure garunaren zako, da, bire-bire ikusi, bire, eh? nola obetu duzun. Baina azkenean, ba, zakit, uh -huh. ba, lehen maiako muztroak ba, golpe bat aguantatzen dute, eta zazpirun maiako muztroak horrea iristen zaren golpe bat aguantatzen dute. <laughs> ez da horlako sebat <mimitra> ikusten diote, ez? Eta gainera, ba bueno, komentatzen duzun sistema hori, non ba bueno, champona que este gausada triako valio uteg Macbestantzako, azkenan iruditzen zait e, bidera saietzen direla dela gelizten dela horlako erdiko lurralde batean, non ez da alde batera ta bestera joetenesan daud. Eh batek pentsatuko luke, ba, ba, horrelako sistema batekin, ba nolabait e, garatzaileak bideratzen dituela eh, jokalariak ba, gauza bat egitera edo bestea, ez? Baian, zuk komentatzen duzun kasuan, eh, ba, bueno, eh, bideratze prozesori eh, zuk ez duzu bater ikusten baizik eta ba, bueno, jolasten joaten zaren lehean o zera, eh, ba, bueno, e, gauza bat ba agian ez dakit antinaturala, baina bueno, eh pentsatzen ezenun gauza batein berazenera, ba pizkat zure eh, baliabideak hobeto aprobetsatzeko, eta e, nolabait ba, ba, bueno, esperintzia hori pixkat e, ba, behartzen zaitu ez zaitu bideratzen bainan bestalde behartzen zaitu horrela jolastera zeren bestela ba, ba, ez duzu aina azkarra hurreratuko ez? ez duzu horrere eta bi, bideratzen zaitu ari zarela idutzen zaitu azkenean edo krit, beste kritika e, gehituko nuke, bideratu, bideratzen zaituela azken batean, edo, bueno, ba, igual zuzenean, baina eh, aipatzen ai gelmoen aurrekoan, ba, genshin impactekin, ba, eh, joku honetan ere, ba, bueno, eh, sartza txarenan jokuan, ba ez dituzu ikusiko eskaintza eskeintza adiruakaztatzeko da horrela. Hmm. Bai. Baina, e, sartzen zara dendan eta hor bai aurkituko dituzu, ba, e, baliabidege obeak lortzeko, edo, edo arma mota e, goren bat, e, es edo es motako arma bat, e, ziurtatzen dizun pakete bat eskaintzen dizutean mar euro gatik, bai. ez dakit zer, e, et, eta E, ba, ordaindu gabe e, jolazten bauzu, ba, normalan ez duzu ziurtasuna. Izango ba, e, Maia honeko e, ekipamendu baldo izan ere jolaztuan aste etapikon ba, ezakit, e, jo, lortu ditut bai, eze e, edo eze-ese Maiaako e, arma batzuk eta ekipamendu batzuk. Mm -hmm. baina baina kostata eta eta bueno batzutan ba igual zortea izango zu baina izan bezala ba hor eh ba ba bueno sortaren eskutan e, egongo zara eta azkenean ba joku askutan e, kritikatu dugun bezala ba eta kasu honetan ba igual es Ez zuzenean, baina azkenean, ba, jokoan aurrere gineba huzu, behar hori e, sartuko dizu e, gastatzeko edo... E, edo, bueno, ba, esan bezala... Bai, pixkat... E, pakete e, ba, hori joetako bai. bat, e, lortzeko, ba, ziurtasun batekin, hori e, e, ba, lortuko zuzula, maia altuko e, baliabide bat. Claro, pero bitartean ere bai, bat katza sisteman sartzen gara, non, ba, ba bueno, gara, eee, ba, ze hori lortu dezakezu, baina nagian, ba, lortuz hori, eta beste lau mierda ez, du, ez dutela ez zertelako balio, ez? Hori eta... da, hori da, eta... Hora, hor da kritika eta iritzun zait, ba, hori pixka ra, ra, ra, rastrera zentzu horretan, edo, a... Ez dela zuzena, ez dizu oferta bat egiten, ba, e, ezakite, arma, e, espata, super boteretxu bat egite e, lortzeko, edo, edo, sute, mona, horrekoan ahipatu nuen, duela ahi eta atzuka ahipatu ba, bueno, ezakitzen, ba, arma, e, E, berezi lortzeko. Oferta da, baina ezkenan, ez, e, ba, ba, e, ez ezagun aden, edo, bueno, ezakizu ziurtze zein tokatuko zaizun, baina ziurtatzen dizuten, maia ba, altuko, e, balia bide balde hartuko zula bai. horrekin. Bai. Ezkenan, ba, hori, e, ez, ez da zuzenean, edo ez da joku bat, ez sortion es non chartsan zareanean pa kriston bai eh, alde guztietatik pa notifikazioak eh, eta botoia ketadena es notifikazioa eh? pillaba es es ez ituz aurkituko eh, eta eh, orduan, ordoan eh, jolastu dezakezu doainik bai baina iritziko da momentu bat non aurkituko zu zure burua eh esangozu eske que joko honetan Oso, oso zaia izango da aurrera egite orda gabe. Bai. E, eta ez naiz egongo joko askotan, beste joko askotan kritikatuko dugun bezala, ez dago pareko tasun bat edo oso zaia izango da, ba orda induduen pertsona baten e, maia ara iriztea, eta azkenean da joko bat e, ez dela, ez zarela beste pertsonen aurka e, aritzen orduan hor bai. eh, nahiko ba ezakit ezberdintasun eh, ba ez hori egitea edo, bueno, esperientzia hori horren or, beste eh, aldatzea ba, erabakitzen bazu ordeintza edo ez mm -hmm. bau esan da daherz, ohen dikan notarik ez duzu jarri eta denbora ia kanpo gaude, beraz, ba, ba, ba, bueno, hausartu yes. behar zera eta nota bat jarri behar duzu. Bai, ba, bueno, e, joko jo, oneri egia, oza, ziren, e, interesgarria gintzitzaidan ez, ba, e, nota altu bat e, pentsat, e, matea pentsatzen nuen, eta emango diot, ez diot e, e, nota txar bat emango, Zer bueno, asieran bai, em, eman dizkit ordu batzuk eh, ba, jokoan sartua eta interesatua. Mm -hmm. e, eta orduan, bueno, ba, sehi bat emango diot. E, Zer bueno, enbaten dizkizu gauza ezberdinak, e, beste joku batzuk eman ez dizkitatenak. Baina, e, nerekatxuan baintzat, ba hori jokoan, e, bai, a, Denbora gehiago edo denbora epeluzera begira, jokoan eh, interesua jarraitzeko ez. Orduan, eh, sei hori izango ditzateke eh, epemotzean, zene, oza, hau da, jolazten bat duzu, probatzen duzu joko aste bat. Bai. Eh, Irrutzen zait, baiatz, ba, joku, jokuaren e, bueno, mekanika eta bueno, eskat, eskaintzen duena ezagutzeko ba, interesa dezakela hasiera batean, baina epeluzera begira ba, jokua e, ez nuen ez nuke gaindituko. Ordoan sei bat ematen diot, baina kondizio horrekin e, edo, bueno, edo argituta, Ba, irittzen ze dela joku bat ba, bueno, proatzeko edo den egun gutxi batzuk jolasteko. ez Astetan zehar eztan bezala ba, bueno, aurreko hassten aipatzen genuen mening partekin dela joku bat, ba, denbora zehar, e, jolastu dezakezuna eta eta ordu desenteko... E, E, ente en, e, dibartxia man dezakena eta komunikazuenetan idutzen zait, ba, ezetze dela joko bat, ba, denbora motzerako, eta ja, denbora luzera begira jolazteko e, pantatzen bau zu, ba, ja ikusten zaizkio lapitzka eta utxuneak. Vale, vale, perfecto, perfecto. Ba, orain e, pausa musikal txobat eta zai orain amaiarekin juango era. Estatik aturakota hartanyazarmena treatsk aturumekτοen Ira,икald Alcoholen <tipuletra> Coming to hey hey coming to Ba daier zen gato sun de bor e mangostiola ba, egiteko eta beste tarte bat eta ze chapa sartu dugun egia da ba bueno ba, li, liatu garela liatu garela ba azkenan e, gustatzen zaigu zer zure zuketan sumuzela ba ba idel generoko cojoko hauek eta kasu honetan ba tile demon ni pentsatut ba beste adibide bat da Azieran bainaiko enganzatu dutela ez dute latentzio gehiegi eskatzen. Baina negia da, ba, bueno, ba, denbora pasatzen dela normalean, ba bueno, ba igotzen da eta batzutan peskat ez dailtasun e, artifizial bat bezela sentitzen da. Eta ba, bueno, ba naita ez dago da un gustatzen azkenean joko bat edo bestea, ba, ba, bueno, azkenean enganzatzen du e, joko honek, The Demon Slayer. Google Play en 475 postetik ba, lau 4.7ko nota dauka, beraz ba bueno, gustatu zaio. Eta hau esan da, ba ne gaur e, ez dit demora eman, ba Punkarts jokoari buruz egiteko e, datorren torren astrak utziko dut. Zeren gainera, ba bueno, astenoretan justo probatu ditut pare bat joku ta ta dena gustatu zaizkit, beraz ba, bueno, ba ni zeuro datornastean ba Punkarts da e, ba, e, jokoari buruz itseingut. Eta zure kasuan e, beste jokurik ekarreko digo estu edo e, edo bueno Pokemon <laughs> nor daki nor daki bai Pokemon eh principio sirreja Pokemonekin putata ez zaitu konnais ba bueno eh e, edo behintzat, bueno zu, zure laguntza eskatzen diztu ba hori pixkat morristeko ner espazioa eta hori <laughs> e, zure arteari lekua uzteko ere ze Pokemonekin <laughs> Pokemoneta zitzaidan dugunean hori pasatzen zaigu ere, eh? eta denbora pasatzen zaigu konturatu gabe. Ne, nere nere parte ez dago arazorik, ez daren, azkenean, ba, bueno, tarte gutxiago prestatu barditut e, denbor aldian zehar, <laughs> beraz, ba, bueno, ez dago, ez dago arazorik, ez dago arazorik. Bueno, ba, hau esan da, eskerrik asko guen entzut, entzutegatik. E, esan bezala, blo, e, Bloody Booth taldearen e, disko azkeneko diskoarekin uzten zaitugu, eta datorren aztean entzuten gara. A jo? Aju. Sanala